але святе письмо належить читати не просто глядно, а відкривати в його історіях сокровенний, закладений Господом і утаєний зміст. Отож я, як каліграф та рисовник, здобув незміряне поле для виказу своєї спромоги. І не подвиг я творив, вважаю, а рятувався від ока прірви, що почало мене поїдати вже в рідному моєму сяноці, в червоній ще русі. Отож я й покину усе, узяв палицю в руки і рушив у мандри. Навіть коли я потім засів за працю в двірці біля Заславля, а потім у пересопниці, у мене не зникало почуття, що пробуваю у мандрах, бо йде людина, чи залишається на місці, вона все одно мандрує» коли немає коренів, що в'яжуть її до землі дому. Родини, дітей, майна. Я ж бо, хоч і роками сидів над своєю книгою, не мав ні дому, ні родини, ні дітей, ні майна. Бо навіть фарби і чорнило не були мої. Не була моєю й книга, яку я творив. Був отже ніби живий інструмент, таке собі писало і малювало чи пензель, яким водить рука Всевишнього. І саме те відчуття, що вною водить рука Всевишнього, і урятувало мене від ока прірви. Адже я втік із рідного дому, бо саме там воно жахнуло мене і погнало в світ. Відтоді я й не зупиняюся. П'ять років віддав я своїй роботі, а до Пересупниці, до причистинського монастиря прибув тому, що жінки, народ незбагненний. Княгиня Анастасія Параскева до моєї роботи охолола, перестала видавати на неї кошти і наказала мені забиратися геть із двірців. Тоді я й подався до архімандрита Григорія, з яким був пізнаний ще раніше. А він завів мене до Катерини Чортурейської, власниці Пересупниці. І та, побачивши книгу, власне почату і незакінчену мою роботу, оглянула і уразилася, що немало мене втішило. Тож намовлена отцем Григорієм згодилася відкупити Євангліє Анастасії Параскеви, яка легко на те згодилася. Катерина Щарторийська призначила його при Чистинському монастиреві, пообіцявши оплатити всі витрати на книгу. Тож я знову мав спромогу випробувати свою силу і року Божого 1561-го працю свою вивершив. Коли ж ми поїхали до Житомира, де я мав писати Житомирське Євангеліє, «Сила мене, як уже писав, покинула, і я відчувся порожній та безпорадний». Григорій навіть загрозив при всьому м'якому до мене ставленні, що викличе свого учня Петра, який з час той допомагав мені при писанні і малюванні. Власне, навчався краснопису та малюнку і мав до того велике замилування». Саме тому і хотів отець Григорій доручити творення Житомирського Євангелія йому. Навіть ця погроза, кажу, не додала мені сили. Ось чому я опинився в цій мандрівці. У глибині душі я чомусь вірив, що до Житомира більше не повернуся, бо око прірви там мене не полишало. Коли ж воно на мене зорило, відчував у тілі Несвободу, у рухах скутість, у душі стуму, у серці тонкий біль, у бажаннях порожнечу, у роботі лінощі, у почуттях вичерпання, а людина із стількома слабощами до подвигів духовних не надається». Виникала в мене часом думка, що своє діло на грішній землі, заради якого я був пущений у світ, я вже виконав, отож тепер на ній ніби й не потрібний. А раз так, треба було згуртувати думки, щось про себе і світ додумати, щось вирішити, збагнути, тобто або повернути собі духовну силу і взятися до нової роботи або ж готуватися до зустрічі з Богом, тобто почати думати про смерть.